Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentabiahum bi ihsan ila jomiddin Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona të kuna Allahu tazza u gjen në sëpache dhe bekimet e ti qofshin bi Muhammadin sallallahu aleyhi wa sallam bi familën e ti shokët dhe të gjitha ta që ndikin këtë rukë derin ditë në fund të kësaj bota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 pasën nuk kemi të bëjmë më me individa, nga se nuk lejujmë nga si musliman, që asë të kush t'i konkurran references tonë, të pa konkurencë, e që është fjale Allahu dhe fjale a pegameri sëllallahu alesallam. Për këtë arsujë, mungesa e kësej baze, kam frikë se nga këthënë vazhdimisht në pikën zero. Pra ndaj,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 Muhamidi është i dërguar i Allahut. Andaj, Allahu e ka dërgu, do tëtë nuk është nga vetja ti, asë nuk është një ja, shëk i joni, asë nuk është partner i joni, asë një, ja, ja, është i dërguar i Allahut. Dhe vetë kuptuarit ton, se është i dërguar i Allahut, ne ushtë qenë zemër me një farloj uh, shëntënije, respektit posaçëm që duhet ta kemi për ballë të njeriu dhe për ballë msimëve të tij. Ka së kurthimi ka thën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne do ta regjistronim kukun tonë se ka thën kush i dërguari i Allahut. Njeriu që Allahu e ka dërguat na thot kështu, do të atë, a kënë mseket, thot, ai spo flet nga vetja e tij, por Allahu po e mësoni këtë na thot kështu. A dini saosh që arancish me kësaj bota nëse kuptojmë drejt?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 Besojmë së i dërguar të këtë gjithë njerëzit. Andaj mësime që ka ardhë me të Muhammedi sallallahu alaihu sallam, nuk janë mësime që kanë të bëjnë me Arabët, por janë edhe për Shqiptarët, edhe për Boshniakët, edhe për Turqit, edhe për Anglezët, edhe për të gjithë popojt e kësaj bote. Në kështë besojmë. Prandaj shika në qëfë se njerëzit dhë të besojnë në drejtë Muhammedi sallallam,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 nuk guzën të kontestohet nevoja e njerëzë dhe për mësime të di në gjdo kodë dhe në gjdo vend. E që ka në japë këtë të kupton? E që vëse këtë e kupton drejt, atëherë për problemet tona që i kemi, edhe pse jemi në shekullën e teknologjitë dhe shkencës, për parimit e të zhvillimit, jemi në shekullën njës të ne, edhe pse jemi në këtë shekullën, nësa i ka qenë në shekullën dhe gjasht, kemi me zvete shumë prapë se prapë, na besojnë bëndë shumë, sëmsimet e ti, sëmsimet e ti, janë adekuate, janë valide, të përshtatëshme, të nevëshme për neve edhe në këtë kohë. Pra e me drejtë ka thënë njënga, ata që nuk kanë besojnë te, por e kanë studiu jetën e ti, si kurse, mendimtari dhe shë filozofi njër, bitanes, Bernard Shaw, i cili thëtë, po të ishte Muhamedi, sëllën Allahu al e sëmë gjallë, sëtë,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 nga sembetet njëri, nga sa ai kështu ka thënë, inna ma ana abdullah wa rasuluh. Un jam rob i Allahut dhe i dërguar i Ti. Andaj, çfarë probleme më të vërtet këto po thënë disa? Do të shkëroheshin me lehen al e Allahut ta dujel. Vetëm çoftë në muslimanat në kat pikë kimi unë. Ne kemi të qartë besimin, këy nuk kupton. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasalam ka or çt namson Si duhet besojmë drejtë, si duhet besojmë në Allahun, si duhet besojmë në Muhammeden sallallahu aleyhi o sallem. E dyta, që ka thëtë veja për Muhammeden sallallahu aleyhi o sallem? Thëtë besojmë i drejtë të, e seruam, e koptuam. Tjetër shfarë thëtë, islamin e thëtë se, e kemi për obligim të adojmë Muhammeden sallallahu aleyhi o sallem. Të adojmë. A kontestotja, A ka musliman që nuk edhe në Muhammedin së në Allahu a.s. Allah nuk amun si një njëri me njëftë Muhammedin sëse mësë me dashtë. Pa më është pas e ka besun dhe asë ka besun. është mëshirë. Allahu gjëlle wale e ka dërguar mëshirë Allah nga mëshira që karë me të Muhammedin sëse më kam përfitu edhe njerëst edhe shtast edhe bimët edhe insekt gjithë gjithë që kam i fëtyrë në tokës. Mirë po, e dojmë na Muhammeden sallallahu aleyhi sallam? Un, edhe ti, që po na ndje, ndje këtë momente, ose aja ti ose qdo kërës jetër? Aja kemi bërë vetës këtë pyytja. Aja dua unë Muhammeden sallallahu aleyhi sallam? Po e dua, nuk e urej. Po kja ashtë, ashtë e mjaftushme që mos ta urejmë për ta dëshmuar se e dojmë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 të re që i ka arla i me te, të jetë me e dashë për neve, se gjdo gjë një jetën tonë. Të jetë më primarë për neve, se gjdo gjë një jetën tonë. Të jetë më rëmë cishme për neve, se gjdo gjë një jetën tonë. Ashë kështu Muhammed i sallallahu të njëtë një muslimanëve. Muslimanë të sëtë, ne, ne imjetë, që dëshërën bëjmë me vlëdë,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 O, vetën ti me dua më shumë së ty. Tha, pegambele, sa sëllëm, laja, o marrë. Jo, o marrë, jo, endë! Diri kur e i dërguar e latë? Sa duhet me dashët jo e dërguar e latë? Tha, diri sa mësë të bëhem me i dashët e këti, se vetëja jote. Unë dalë në mirë i pak, e analizuj këtë, dhe kuptoj se ashtu ishte. Tha, i dërguar e latë, vëllahi, me të omë në lanë e madhë, se tash për këti momenti, ty du ma shumë, ma dje ma te për se vetën time. Tha Elani ja omer, tash omer, tash e ke godit besimin si duhet, tash më ke dashtur si duhet. Se Muhammed sërallahu al-Semë thot për një qështi se nuk bën, është ndaluar. Ndërso ti ki interes në atëpun, dhe fitan, apo knaqësh, apo dëfresh, Kone kebunit mengu. Që kjo është përvimi. Që kjo është përvimi i dashurisë. Muhamedi së nëllahu asëm ka thënë se në qofë se vetëmohet një mashkullu më një femër. Nuk janë asë bura gruasë. Kanë të haram mund vetëmohet atë dy. Kanë të ndaluar dë vetëmohen. Thotë Muhamedi asëmë, e shëjtanu thali thuhu ma. Shëjtan i është i treti t'yne. Në të thot e kandaluar dhe vetmoat, buri i huaj, me gruan e huaj. E kandaluar të përzin bura me gra përzirje që provokon moralin dhe nderin. A ndëgjohem në Muhammedin s.a.s ti që ki buë njetë si vjetë me martu djallin, se vajzën, se me buë sënët i diken, a do të bësh darës me si ka thonë Muhammedi s.a.ll. Përhir të Allahu Gjellevala, përhir të dëshuris në dhej Muhammedi s.a.ll. nga e Muhammedi s.a.ll. Nëse e danë, dëshmoja kësaj rrë dhe se e danë. Lërgohm nga presunët e njerëzë, Dashmoja se unë adu Rasulullahin. Si e lejon, a është sikur s'na ka mësuar pejgamberi s.a.s. Raportet tona mes vetë, a janë si na ka mësuar Muhamedi s.a.s. Kur dashuria pra. Kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ndodhi si ndodhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u vendosë të kështëpia e Ebu Eju Belensarit. Ebu Eju Belensari e kishtë një shtëpi me dy katë, dhe me ndonë të tashmë ku ta fosë të pejgamberi s.a.s. Vendosi që pejgamberi s.a.s. të jetë poshtë, nga se kishtë e vizitet e shumëta Muhammed i s.a.s. Kishtë e vizitet e shumëta,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 të ishte njëri u më i mirë në ftyrën e tokës, më i dashën dhe ka lojën e lëvala. Muhamedi sallallahu sallam, mirë pa nuk u bën të ratë e bojë u Belensari. Tër natën, subhanallah, e kalaj, me gruan e ti në katin e sipërm, duku bartër nga një kënd në një kënd, nga një kënd në një kënd. Pse bartëj? Pse nuk bëhe ratë? Subhanallah. Sa herë e shtrije një kënd të në të më zvalën, këtë kënd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 njerët ti nështrona ti në amër të Allah. Pekameni ka në karë që më nga kazu rrugën, në hajme në mësuneve. Në qofë sëmsimet e ti, rrugën e ti nuk e ndjekum, apo për zhjithim nga kër rrugë, këna me ndjekë këto, veç, në gjami e ndjekum, po kur dëna tani me dalë këto, mu dëfry, mu arë këtu, mu shëqru, mu më... Ma... Këto, na... Ku është pasimi? Pasimi duhet tjetë dhirën e përgj në në në në detajet më të, më të vogla ndoshta më të parancësisht mjetën ton ednatu duhet ta pasoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të pyesim gjithmonë çfarë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë thot për kët çfarë thot për atë si e festonte kët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si e festonte kët kur vdeste ndokush si a bën taj pa i për kët ka ardh në mësën se kur të varrosim diken, si duhet të varrosim. Kur të amartohim diken, si duhet të amartohim. Kur të na vdes dikosh, si duhet t'ja bëjmë. Kur të na lid dhe një fmi, si duhet t'ja bëjmë. Kur jemi në uthem, si duhet t'ja bëjmë. Kur jemi në shtëpi, si duhet t'ja bëjmë. Për këtë ka ardhë. Në qëse këtu nuk e ndjekumë, qëka na duhet pra të them e Rasulullah? Pëndaj,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 dhe jem të falër të kallahu përshka këtë arsyës, kam frikë se një nuk do të falemi nga se nuk kemi arsyë. Kjo është e që duhet të dim. Për këtë arsyë, kur dikosht në thotë, qëka thotë feja për Muhammedin sallallahu, që në thotë, dhe besojmë drejt në te më ato 5 pika, ta dujmë drejt më ato 2-3 pika që i cika, ta pasojmë më ato ajete dhe pika që i përmenda. Kështu thotë feja. Pra ndaj, aj që thot la duhet a kët para sursë ka 7 kushte fillim çikimi thën. Dhe ai që do të Muhammedur Resulullah duhet a kët para që çë sunt e thëm. Kush e ka kët bazë të fuqishme tash i merr to dhe e ndërton bazën e fuqishme. Mund ndërton një ndërtesë stabile. Nuk i bën pastej aty problem se ky thotë është kjo ashtu dhe ka duhet të shkojë ne. Do ta kështu të qartë në shumbic në rastin e Medinë Allahu ta suxhet. Andaj ta besoj Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam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 Me hojgj Ismail Bardhoshi. Ka njerët të cilët dyshojnë bëj fakt një rinjalljes dhe shtrojnë pyetje bëj argumentet të rinjalljes. Kushe në argument të rinjalljes? Shenjat që ka ndodhur. Shenjat egzistuese. Shenjat që pritët të ndodhin. Metoda më esak të trajtimit të shenjave të kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale, si dhe sësharimi metodës e gabuar dhe keçkuptimit dhe. Kiameti është katastrofa e madhe është bëmë e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. <Nun> Qelsat e mirësis, një emision që vjen që do të hën, nga ora 19. Në këtë seri emisionës, Hojjjë e nëzgoga do të trajtoj qelsin e lumëturisë,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 me xhën Muhammed Derma ko Allah zot likul jan nga ju min shir'atan w min hada Ora 21 Kur'an me titrim ne gjuhën shqipe Nan diçni të mërkurrën pjesin e dy të emisionit ton, pasi që në pjesin e par, do të tëtë, ja kushtuam temës që e kishim pregaditve për sonte, dhe ishim duke foljur për atëse që ka thot feja për Muhammedin sallallahu alesallam, dhe munduam brena kohës, pa të shumë sa e thot shumë për te, por i kemi përzidhe tri pika kryesore, e kemi ndërtuar emisionin ton. Dhe thamë sa to e në shumë të rëndësishme në qofë se kuptohen drejt, edhe në formimin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 gjithashtë të për pytë e juaja për mes SMS-t apo faqës të në Facebook. Së të qoftë, ne dash dhe risa të inkuadrojnë në do kush me telefonat. Këtu kemi disë pytë që kanë ardhë. Kemi një telefonat. Salamu alaikum, moja. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aleikum salamu alaikum. Alelu, janinje. Mierën hamna, falë Allah. O që dështë të më ta po një pyqe. Po, po, për... Gruja. A është të lushën më shku pa izë burët në në në venë. Po, Allah, qartë. Që të tër pyqe, a kjo, Allah? Jo, Allah, aqëtë salamu a ne këma në poshë. Aleikum salamu. Do, dhe të pyqe, këti vla ishte se gruja a lejohet më shku në dëkum pa izën e burët. E...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 Dhe ishta me pyjtë hoxën, kam qenë, jam një grufë, në moshës pëzët e petë vjeqare, kam pasë kanë qenë në barkë para petë vjetë, jam më peru të të tërë në gazat operacioni, tash kam një këdhe një veshkë, a kam bachë Ramazanën pësë ndonë tri litra ujnë ditje më i pi. Po, e qartë, e qartë. A kiti të tërpyjtë e motor? Por në?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 është qimë të, të një varfori. Një të varfor e është qenë si pasuj e prishës redit të agjërimit. Unë ashtë nuk e di sa është shkalla e së mundës, mirë po po thëmë se i smuri që agjërimi i bëndëm dhe i ashtë të në smundjen apo e pengon në shërim seriosisht, thëmë se këj njëri lirohet nga agjërimi, e pasuj varsisht nga së mundja. Nësë është e përkashme, lirohet përkosisht në qovës është e përhershme, liruat përhersisht e kështu mëllatë. Kemi dhe një telefonatë? Salamu alaikum. Halo, salamu alaikum, hoq. Aleikum, salamu, rahmatullahu. Uh, Dorësta me të aboni përti, hoq. Falë, ola. Uh, që para që jesënë ndërë atë realitet, uh, pas ishënë një ndërë koqë e dy vite, përse shënë her pas here, që ka mund me posë realitet atësë? Qëfarë ndrë është allo? Po shë diqka li dhe diqka me familje është. Keq diqka apo mirë? A? A keq a mirë? Po i vëllaj keq është allo. Po. Keq është allo. Hajri është allo. Te tërpyjti allo a ki? E... e Jëmë i fqecum pasë i është allo këtë ndrë atë i kështë të shpeshtë, do është të me di qëka në realitet të ndrë, a mund me më shfaqë kjo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 të paracit i dikur që din të komentën ëndra për t'ja komentuar. E vazhdojmë edhe këtë përgjë për kemi një telefonat. Selamu alaikum. Aleikum, selam, hoqë. Ornavla. Dhe ishte një pythje me ba. Po, falëlla, po të ndëgjojmë. është boba që tash më ka apërru për atë dë mujde. është në mazvej madhë. Edhe tasë njët i kanë tonë për mështë në agjerur amazanve. Po. Po, aj është të për 5 orë ndaj frejës, ndaj Ramazanit, ndaj ndaj çdo sanit. Në frejë është e tash ti thashë me da boni tyje, edhe pak më tregu se ajo sti string. Edhe i kam thonë mjet se ai i kor bonat katrë herë në ditë. Pasi është e pavështme mënejt, ajo pa. pa tash ju ka pikë vetëm në axheru Ramazanit. Çka më specante? A qartollë? A qartë? Mirë, pyetja është e qartë, vetëm po vëzhgojmë pak tek pyetja e para ti vlotë tek ëndra të pasaj vazhdojmë tek pyetja e tretë. Sa për kat ëndrrave, thash se mund ndra që të jenë ëndra që barti me vërtetë mesorët e caktuar. Andaj ose paralimin për diçka, ose një keqë po ndodh në familje, po në parlament, Allahu përmeson se që të larguojmën nga ajo të pendohemi tek Allahu xhalla wala, ta përmesojmë gjënë se mund të në ndodhë diçka keqe. A ndenë boshtar sa që do të mundemi çë të sillemi. Në një ëndër nganjëra përmbajtja e ëndrës mund të jetë e keqe, por mund të jetë një me mesazh i mirë. Mund të jetë më me mesazh i mirë. Andaj sigurisht që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nganjëra ka do të ka, ka komentuar një ëndër që nana, në, në aspektin e jashtë mund të jetë çështë e mirë. I ka parë njerz të veshur, dikush më i veshur, e, dikush më pak i veshur, e, dikush më shumë i veshur. Ta sheta chimë pak të veshur kë nuk është pa shmirë. E shek si ka komentuar që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kë është feja. Kush ka cinë më i veshur ka më shumë fe. Shikoj, Tesha e ka komentuar i dërguar i thosën më fe. Andaj duhet të kemë që nganjëra ëndra mund të ketë kuptime të ndryshme. Varresh nga njeriu, nga cita, nga rrethonat japet edhe komenti. Andaj nuk duhet fillimisht të shqetësohemi me ëndrrën që e shohim. Por duhet gjithsesi që në bazë të ëndrës të rishikojmë punën tonë të përmisojm çështjen ton, të përmisojm raportet me Allahun Azhajal, të përmisojm raportet me vetë. Kemë një thirrje. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Derthamë voni Huzejefendi, ashtu vërtet që ngjyra e kushe dhe ngjyra e verdhë është ndalur më për muslimanin. Është qartë. e qartë allë. Në duhet themë për andrën se njëri ju duhet ta kuptoj se në qovës është në rrugë në lojëllë le volë, nuk i bëndë dhe mazja. Për ndaj qdo andër shqetsu që është, le të ndikon në përmirsimin e festën dhe. E raporte të u e malo në lojëllë le volë. Kë e para dhe e dyta, ka mundësi ty duke të shqetsu se për realisht nuk është e tilë, dhe e treta në qovës e ka që shum pëtën doken që din të komentën undra dhe të liran nga kjo nga rkes depresion që e ki. Thotë babën e kam në mazli dhe shumë i përpikët është të Peru dhe tashme për Ramazan nuk po dëshën që ta prish, por mjekët e kanë kshiluar se duhet domës dëshmërisht të përdor të jere hapan ditje. Unë e kuptej këtë babën tëndë që është i përpikët. E kuptej se e ka problem që të aprish Ramazanin. Nga se me si kërri vlojnë dhe ruar, ka agjerua nështë atë 50 Ramazanit, i ka agjeru që të kaprish kur. Ka agjeru në që të të shumë dhe vështira të se kaprish kur. I tu këtë i qëka apsure të aprish. Unë e ja kuptoj këtë, mirë për nënë të tëri, të i themi se. Për kënd të i pa agjeron për Allahun. Kështë të ka obligu të ju agjerimin? Allahu. I themi i njëti Allah që të ka obligu agjerimin i njëti Allah që për hirtë të ditë i pagjerojnë, aj Allah të kaliruar nga agjerimin qëfse i smutë. Qëfse ke nevoj, shëndetit ëtë, pasër jenë mosh i operu, shëndetit ëtë është i lidhë në ngështë me terapinë e përsaktuar, me ushqimin, me pijen, i themi preshe. Në qëfse nuk të bandam agjerimi, pak në është ta e edopsan mirë po mund me piropa pas siftare. Për shembull, nuk i bën dëm i themi agjëror. Por nëse si janë vendimtarë, sikurse tha, këy vllaç që na thire dhe janë me rëndsi, atëri i themi që për shaqjërimin, ngase nëse dëmtohet shëndeti, da rrezikohet jeta jote, për shkak të shaqjërimit, mund të sa me pas përgjësitë te Allahu Xhella uala për këtë ngarkesë, çe ke ngarkuar veten më tepër sa çe ka ngarkuar Allahu Xhella Xelaluh, ande Allahu është pëlqeft, mirpo dëgjojë Allahun, sikur të obligojnë po ndëgjë e dhe kur të liran. Kemi një telefonat. Alo, selam aleikum, hojz. Aleikum, selam, marahumtullah. Dheshta, nëja boni pyqe, kështu nga që, është, nga që vipaj një të në që bosh shumë shirkë edhe ka shumë atë i thë dhe më ronë dhe ka shumë njës që ngajnë në ronë dhe më të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një spo shkojë thotë ndivjetën shumë keç apo u duan se nga miqet një, një person më thotë që në chat zonë domethënë që folë gamas. Edhe çfarë këshillën kishevon që kur shkoj aty më mujt më çunë mesazh me, me, me dava islami diçka me, me me fol diçka për bindje Allahut që diçka në këshillë më i vdon një rrotull mirë ku diçka ata janë do të dalin krejt dëftërit që i rumb në një fiole ashtu. Po. Me po, po. çfarë këshillën diçka në këshillë që që shumë me agunat një dësë, që shumë me sfirën një dësë. E qartë, ola, e qartë. No, shumë me kërë. Amin, atyllo. Py tja razë ishte ashtë të vërtet se njyra e kuqe dhe e verdh janë të ndaluar. Ka disa dithë ku pegamberi sallallahu al-sallem ka ndaluar apo të themi më drejt nuk ka preferuar që besimtarët të veshin tesha me njyra të kuqe. Dhe të njësa raste me njërë të verdhë të qelur, shumë do të ndryquse. Djetarë kër e kanë komentu këtë hadith, janë nda në shumë mendime. Disa kanë thënë se i dërguar i sallallat e sallam e ka veshur teshen e kuqe. Andaj është dërguar me këtë veprim të ti fjale e me hershme. Disa thënë se është dërguar ndalesë dhe ata është religuarë disa ka në mëndimi tjera, unë mund të them kështu sa më për mështë ta zgjatar dhe për mështë ta ngarkuar shikua si në tonë me mëspatimin u më limove të them kështu, në qovë se tesha të është tërësisht e kuqe, krejt është e kuqe, edhe pjesë e si përme edhe pjesë e poshtë me, ma mire muller nuk nga kjo, po në qovë se e si përme është e kuqe, e poshtë me është tëtërëngjyrë, të të thejet në kështë këtë e kuqe, Dhe gjithashtu e kuqja ka ndonjë shenjë këtu me ngjyrë të tjetër. Për shembull, në jakën e saj ka ndeni peri të zi ose këtu ka ndeni i shah, dal nga ndaluar. Dal nga ndaluar, qas nuk është thersh e kuqe. Po ngjyra këmit më me këjt me, me kuqja të kuqja apo të verdë të të, të ndriçuar, më mirë jmuar rruga këja, qase i dërguar i sosëm nuk e ka preferuar. Po nëse është e thyrë me diç, atëherë është e lejuar nuk prish punë dhe thash çfarë në më kuptoj me thyrje ose me të tjerë po as mos e me diçkan me hici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 Ammo ata po thonin vetëm zicër më martuohet saherç këto. Tash hmm. kam lejohet mua me kundërtu familjen për më marr këto. Po. Është miqort? Është çart shumë olla, shumë e çart. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ëh, pyetërat ishte nga i vlloçë thasë po errastisë të shkon diso vende që aty bëhet shirk vepra të çoroditë të ndaluara madje po e ndiviten të ngushtuar dhe kërkojnë një këshill si cilët në ato mjedise.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 Athe mëksu ka von Allahu, këtë ka thënë pejgamberi sa selam. Ulemaja e jon këtu ka thonë, e bohanive këtu ka thonë Shafiu, Maliku, di të art, këtu kanë thënë. Andaj, mundohemi me diemi ushqaru. Atë para është të mbushim me dije dhe kur të shkojmë të mund të mëtu asyrim. Kjo e para. E dyta është që të mundohemi që të kemi raporte të mira me ta.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 Andaj komunët si me të refuzu, jo përshkak se ti nuk përdi me sjaru, por përshkak se nuk je autoritetet këta. Kemi si duke të dnjithirje? Halo. Salamu alikum. Salamu alikum. Aleikum, salamu alikum. Uh, Dishtam në të pytë, <coughs> kështu, uh, unë janë minë dhe gjusë e rekulti uja,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 jo ashte Allahi po bëi kavaki di sa njerëz s'është punë yoreka saqi edhe spodë kamioni zonën as nemat çka as nuk thitje me mo kështu po ashtu unë jam diçka keq as është rregull me mo diçka e çort e çort ama ju s'rbleft amin amin a diu a diu amin shum e shum duke fuaj për at vllahun që do thot kërkoi këshilla kur është në një mes ku bëjnë shirk gjinoja edhe O në e të sekat do të para të kesh dhije, sile të mirë, tjesi kujdesh me ta. Gjithasht të në qëse ti ta mermenë se është përlem autoritetit. A të herë mundohë që të marrë ndë një hoqë me vete në disa situata. Për shaman se si autoritet hoqë aty u fletë. Ose të ndë një liber të një djetarit të në qeku. A këj hoqë i pra nuk, po o, qeku që apo të datë. Ose të një CD. Tenta që të përdarësht edhe autoritet të jashtën për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 Vallaj shumë është problem kur njerzit e pjequr për shembull bën të papjequr. Prindret më të vjetrët, nëse i riu donë të marrë dikon gabimisht, ata duhet më mësu kokën më marr. Nëse i riu e zgjidh në rrugë gabimisht, duan prindret më të vjetrit, ata duhen që ta udhëojnë ka rrugë drejt. Mirpo, të ndodhe kundërta, djalita përzihet në vajzë që duhet ta merr dhe ata ta pengojnë ajo ja, për ta marr dikon që ndoshta nuk duhet më marr.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 Nuk shqytet nderje, ftyre, këneria. Për kurgjë. Asë për letra, asë për pasaport evropiana, asë për eura, asë për kurgjë nuk shqytet. Ka sënbi gjitha. Pekamberi së osën me ka kshiluar që ta marim ato që kafe. Bukuria, pasuria. Kënë relative këtu. Kemi thirje. Kemi thirje. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Po, Lan. Po të po një përtym, po. Po, falllah. De çfarë xumën natës puna sa më është? Xumëse është katë mera, po? Jo. Po, siklok thos lei her pa her bosim smos. Po. Çetër pyetje jo vëllai. Dhe ç'është? Allahs problem, në rregull është. Andaj dua të them që një çose e gjen ato që është e devëshme. Po vallai që duhet me, me marr njëri.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 Aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Ëh, ja sheh ton këtaktun një ngjarje për më shumë që ndodhi. Po. Man, më herë, kan, edhe, do man, të thon, nuk janë thënë më herët, kanë, edhe janë ndodhur mangë tyri që kanë parë ëndra po? të fia e figura ndryshme nëpërmjet gjithçka. Po. Kështu rahat fest, do të thamë udhëzimin e Zotit para festë ne kanë qenë lut falem. Edhe tash kur flaj, ndihen si ora e plend e Zotit kur dje po.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 Por në esenc do ta fal gjithmonë në kën e vet. Cëtan këto së bepe. E para bjerma abdess. E dyta këndoj lutjet e gjumit si duhet. Kur bën më flajt, aju el kursin, duaite fund të sures beqara, lutet që kinë mbrojëne muslimanët që duhet me thon kur bën më me flajt. Melen Allah xhel lad do të kjërgum të lehtë dhe qesh për sapo. Të këto tre, katër. Kur desë një orë, por mos e lafur veti. Led ikun larg që do detyruesh me uqume anel.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 Salam aleikum. Aleikum salam. Vodjo, kisha një një tri pytja jem në i të gjusë për krizërani këtu, në? Po, vla. Pytja parë është diçkatë nga tregoshë për trektinim, qka duhet me plëcu për me pasë punë. Po. E, e dyta është për havalën. Për havalën? Po. Po. Në shka. Edhe... Po dhe të të të dhut në marë pjesë ati ku ka muzike dhe të ponat, dhe të të të të të të të që dhut që dhut riva janë prizrani me upoj bashkë, dhe thot, të ponat i kemi ati si të parat. Da, da, da. Ka që kisha, Allah i shpërblikë, sëraëmanim. Amin, alikum, sëraët Allah. Dhe të ishëm të këvoj për namazin e sabahat, andaj i mërë sebepe dhe kurquat njeri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 Nëse edhe të shkruan punë, të lashtojnë pun, nga puna, a kthesh në krah tjetër? Jo vallahi. Çohesh po je po, në asaj lëndë, je lëndë, kiçem u kthy. Po sër çdo m'u kthin krah të kujtohesh se çesën për punë dhe qo të qosh me vërrull. Andaj edhe këtu kujtoje. Kujtoje se Allahu xhëlal xhëlalu donan për këtë punë. Allahu ka kërkuar që namazet të falen në kohën e vet dhe mendoj gjitha këtu me linë Allahu ndihmoj që m'u fal në kohën e vet. Ai që kaon se Allahu nuk don donjë më i paqës në radh, kjo skad bëj me ty, oksim nda nuk, nuk duhet shumë i qysarat.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 Shaktuan këç kuptime shumë të mëdha në bazë të këtij rregull. Kë rregull vlen për çdo situatë apo rjoftë për çdo jo situatë që ti pyet. Problemi më i Problem gjum, mund jen shka që të jenë shkaqe të ndryshme pse nuk po filan natën. Mendoj që ka këtu mundësi të konsulirë me psikiatër. Në kosh turb, ka problemi dashë, ka ka në çrregullim psiqik të ndryshëm, nervoz, ka mundësi ndonjë çrregullim tjetër të, të natyrës të hormoneve ndryshme kështu me radhë që mund të çrregullim gjumin mirë me pas kusht me mjekun kë drejtim. Por, ka mundësi që tjetë edhe që kanë nga ka shtesimet e shëjatinve, nda e pa përvojnë ati vlau që tha Fal namaz e vlau, mer abdes, lët allan gjellera, bëni dua që i shduhet, meren allot kemi flejtë si kurse duhet. Kemi një thyrje? Salamu alaikum. Hello, jemi të salam. Po? Jam një motur nga Fërizaj. Edhe si gjithë, iri tjetër që bën nga bime dhe të ndohet, njërpo të ashtë i falje peskon, aman, Po, dhe kam dëshirë se gabimet cilat i ban edhe pëndosh për tu e, dhe në që se të falen për avaj prangitën e gjykimit atu ushfaqën atu gabime atu përmendën nga vaj të më thonë po, po, e qartë, shumë e qartë, Shum e qartë. Shum e qartë. Sallam aleikum Sallam ala Andaj dhe është problem me gjumë mund tjende dhuna tyrave Mirë po, fali ola ndërruar Merë abdes Bane lutet e gjumën që shka bërë pega meri të sërëm Këna i haja të lë kursinë. Kullë ho Allahu e hadë. Kullë au dhe i bëra bërabi në freqë. Kullë au dhe i bëra bërabi në nasë. Thu lutë tira që Allahu me tru nga shere i shetanë. Allah i flanin shala mirë. Flanë mirë. Ndo dhe një nga në zonë gjume, mu shqecun në onë. Po kjo është e rralë. Në esinë mund do të të të të të të të të shmirë. Po në qëfë se nuk ime me namazë. Pa pëdesë. Pa lutë. Allah i mund me nëzë z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 e dyta, ndihem keq ardhe pëse na ka ndohet ndihemi keq e treta, vendosim që mështë të bëjmë në të ardhme në ma që të kështu pëndohemi me lene Allahu gjallewala jo vetëm që i ka mëna ufohëll gjinohet ato falin me lene Allahu nga se Allahu ka garantu për që ka të ndohet Allahu thot ju beddilullahu se jiatihim hasenat ju beddilullahu se jiatihim hasenat kush mas pëndimit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 Shumë njështë të ardhër dhe ju në dëgjëjnë me endje e presë me krimis janë Quhëm mërë iqësi pe fshatit kërëishtë komuna Litjanit Për dëfendi Fale vla Shumë dokt ju në dëgjëjt Apo në dëgjëjnë Unë e për dëgjëjtë shumë mirë vla, veç falë ti e, e një, e kam pas një operacion po? Para dhe dy mund, dy mund e gjyze dhe Êshtë ka qenë operacion në panë shprejë për i vzore strash. Po. E mos të djekë, po du me thonë një pjesë 12 cm në daljët vzore. Po. Operacion një ka galu me sukses. E po du me thonë ka të li farghamendi, jo kështu jashtu, jo gëmë kështu jashtu. Në në e këse mund në gëllu dhejtë dhejtë që kemë Ramazanin e këzumë bërkumë që të në avije. Po, po. E, e, çka kam unë të bëj lidhje me këtë mjek mësoi të gjitha ato domethënë se tu në të shukë demonstratu kam edhe trajtime post operacionit intensivë drejtuar ndëshmëku datinë po nuk mendoj se do të kemoterapi kimioterapii ndërgjimi do a më një ushtoj azhërim vetëm këta vështamokish 30 20 është qartë Allah shumë qartë shumë qartë ju e zot ju shtoblet edhe ju prezojna problemin se është shumë serioz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 Dhe Allah nuk e të tërprënë në robën e vetë. Dhe gjëje këtë ras shumë interesantë, se kjo është shumë rëndzit a kuptojmë, ndaj edhe pse zgjatën pak nuk prishpunë. Njërë e Musa A.S. kështë e dalën me poplën e vetë, që të kërkuin nga Allah e të shërënshi. Dhe sërë bënd të lutje Musa A.S. Allah e thënë të, se në mesin e njerëve që ke dalën me ta është një mëkatar që përën mëkat, më pa u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 më të regon kush ishtë ai robioti që u pendua të këti e që lëshove shi qëfar thazote gjellewala kjo shumërën si qëfar i tha Allahu azogjell Musaut tha o Musa, o robijem unë nuk e tërprova të raptimin kur ishtë tuk e më bërë në gjuna jam lova gjunohat nuk e tërprova e a i më bëndë në gjuna e si ta tërproj tash kur a i është penduar dhe më bëndë se vape dhe adhurime dhe allo gjellene ka më bëlluar të metat daka munsumo u pendu tashmas pendimit po na poshtron përsëri jo vallahi jo kush penduohet dhe i rin besnik pendimit të tij dhe vazhdon me bër punë të mira për hir të Allahu xhallahu wala Allahu kom ia ja mulut metat Allahu kom ia ja shëndruat metat dhe gjynohet në serapë ditën e ditë gjykimit me argument që e përmendan nga Kurani pyetja e fundit e vëllaut nga Al-Bihani Allahu shpillej ishte do të lidhej me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 besoj që është e qartë gjendje e jote. Kemi edhë një thirje? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Po? Po? Se të nga jate mështë, bulet shumë, që nuk e kanë të obligim do kujdisëm për vjehërit. Tële është të gjithja më vaktis jamu. Do të të nuk e kanë obligim më kujdisë për vjehërit, a po? Më kujdisë. Aha, aha. Nishët. Është e qartë, është e qartë, shumë e qartë, shumë e qartë. Andaj kurse so Çeci ka marrë ajo që kishte bën të bënte me çështjen e smunjës. Andaj vëllai nderuar ata më kishin të kemë peruar, e din më mirë gjendjen e ndër. A e ki varen ende të frest, të nyom? Gjendja është ndoshta ju e jo stabile ende. Ta rregjërimi është një kohë pak më e gjatë. A dëmton ti seriozisht apo nuk dëmton? Unë nuk unë e di. Unë po të them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 Lësimi existan, veç duhet të plesohin kusht e këti lësime. Kemi edhe një telefonat. Salam, aleikum. Aleikum, salam. Po. E, a më një një po, po, po, në vojë një për një për tjëtje? Po, po, për të dëgjojmë. Dhe i sa në ciltë për e, një kogën, në është falën. Aha. Dhe i sa në ciltë për një formeshku i përdojnë. Unë e di që është alam, po unë e konë rësin që është të që e mundam me vogël qartë nëse ju fu ndaj dorem tonë po, ju thonë ma shkruaj për dorë edhe çikash faleminderit rrego rrego rrego pyetja e, e, uh, e rodës është do të thotë ka nusja obligim respektin ndaj vjetërave obligim kimi respektuoj çdo që është më i vjetër mirë po çka në, në kuptojmë respekt kjo është pyetja nganjëherë mendoj se Ndy pa mund të ndodh një lloj keqkuptimi, një lloj keqkuptimi. Keqkuptim, për shembull, nga ana e nusës, se unë burrit tamë kam bash me borë respekt, vihë rive, ti më ke respekt kushdon. Kjo është ekstremitet, kjo s'bën si më kuptu. Ja duhet të kem obligim njeriu në jetë kurdo qoftë më respektuam, më ndërua. E leme ndëru kur kanë të bëjmë, prit e e e bashurtit tonë se bashurtës tonë këtu më radh. S'ti marrësh si sjellshëm, mos ti mund të më konsiderosh sjellshëm. Më ndërua, më respektu. Me ndihmu, sot ka mundësi. Në nënë tjetë, kemi edhe në telefonat dhe shprese që këtë tjetë e fundin nga se edhe. Salam Aleikum. Aleikum Salam Arakhtullah. Po, po të ndëgjojmë. Um, Tishtë ta me bunit së si tjohogi, jem një mutër muslimane. Po. Nuk om qenë asë në haqë asë në mrej, kom gjallin e vukën një vjetë e diska edhe jem shtatë dhane. Po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 Vi gjeria, duhet ta tha me ditë disa kufi. Ka raste ku për shembë e tretë nuse si me konrab. Ajo ka borxh, këtë ka borxh, jashtë si ka di taktose ne borxh, ti nuk e ngarkoj. Andemendoj që duhet të jetë me rregullime me fe. Të merregullum me fe. Dhe kure ka obligim. Ne mendoj që nëse ka mirë kuptim mes vetave, nëse ka ëh respekt ndër sjellët. Do thot vetëra është mirë njose ndaj nuseve. Vallahi jashtën edhe më tej për respektin. Po nëse vera mohan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 i gruas ndaj burrit është obligativ. Dhe gruaja në këtë rast e ka edhe obligimin të ndihmoj burrin që burri me konjësitë me, me printëti japën. Jo që gruaja të bëhet shkaktare që djalimi i pas punë të kesh me print ose mu fjalos për shkak të nuksës me print vet. Largasaj. Kjo është ndalume. Dhe gruaja ka haram që me aprubojnë këthe drejje. Mirëpërkoh haram edhe nona dhe baba që me detyruan djalin pa nevojë me i pas punë të kesh me nusën. Me i pas të kesh me nusën. Dhe kjo është haram. Në mëndë që dy, dy palë duhet me lutë në real konstruktiv, pozitiv, në pas frikën e Allah Gjellar Gjellar Hu dhe me undimu me zvete. Andaj, normalisht, nusja nuk e ka për obligim, nuk e ka për obligim shërbimin dhe i vjehrivet që ka obligim dhe i burit. Mirëpad nuk ka është tërës të një lirë që me taunë s'ka ma zëgjë. Jo, për është një mesatare, fetare, që regulohet pastaj në ndër një situatë tjetët, me kalzu me pika, me pika është shumë e gj Por po them se nuk është pa respekt, por a nuk është nuk koordinim ndërbri. Është një mesatare që garanton një lloj rahatie, një lloj lumturie, një lloj respekti të ndërsjellë mes dy, mes dy palëve. Ë, nikobi nuk është farsë. Këto kimi çikë tisare është synat. Dhënja dorës është ndaluar, tash çfarë situatë e ti nuk e di. Nuk e dia kë ardhyja, nuk e ardhyja, kjo është certitet, por dhënja dorës burrave tuaj, sigurisht që kimi se është ndaluar sigurisht e ka ndaluhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash akiti citat a, a bëhet problem unë kët nuk e di kët e merr ti permësi për, për përgjësim para Allahut dhe Levorak ke pas arsye apo apo jua jo, edhe pyetja e fundit që ka është umreja do të ka fëmijë një vjeçar dhe është vet do si të sigurisht u përmeshtazone ka problem me marr thyminë veti ali o që fëmijën mialon prend vetë që janë jahila kuptojmë që tash këtë term është iron jahila me thonë do të thonë që nuk janë do të me islam si duhet nuk falen ndoshta si si, si, si këndo puni si duhet uh, shërtikis lejohet lejohet më jalon prend fëmiun tën në vjeçore gjus dhe më shku numra lejohet mirë po edhe në çoftë nuk shkon nuk e ke obligim kët rast më shku nga se ki arsye më bëj të shtëpia andaj nëse nuk e bua haxh edhe umre më mirë është më ruit veten për haxh ngasën haxh mësh më bua edhe haxhin edhe umrën i kryen dy obligime të njëjtën kohë ka se e bën haxhin te më to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 më kaqë unë për e përfune personët e dinë të, të ki më nërshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.